פרק קד ברכי נפשי את אדוני. אדוני אלוהי, גדלת מאוד, הוד והדר לבשת. עוטה אור כשלמה, נוטה שמים כיריעה. המקרב המים על יותיו, השם עבים רכובו, על כנפי רוח. עושה מלאכיו רוחות, משרתיו אש לא יסד ארץ על מכוניה. בל תמות עולם ועד, תחום כלבוש כסיתו, על הרים יעמדו מים, מן גערתך ינוסון, מן כל רעמך יחפזון, יעלו הרים, ירדו וקעות, אל מקום זה יסדת להם. גבול שמת בל יעבורון, בל ישובון לכסות הארץ. המשלח מעיינים בנחלים, בין הרים יהלכון. ישקו כל חייתו שדאי, ישברו פרעים צמאם. עליהם עוף השמים ישכון, מבין אופיים ייתנו כל. משקהרים מעליותיו, מפרי מעשיך תסבה הארץ. מצמיח חציר לבהמה, בעשב לעבודת האדם, להוציא לחם מן הארץ. ביין ישמח לבב אנוש, לבב אנוש יסעד. יסבעו עצי אדוני, ארזי לבנון אשר נטע, אשר שם ציפורים יקננו, חסידה בראשים ביתה. הרים הגבוהים ליעלים, סלעים מחסה לשפנים. עשה ירח למועדים, שמש ידה מבואו. תשת חושך, והיא לילה, בו תרמוס כל חייתו יער. הכפירים, שואגים לטרף, ולבקש מאל אוכלם. תזרח השמש יאספון, ואל מעונותם ירבצון. יצא אדם לפועלו, ולעבודתו עדי ערב. מה רבו מעשיך, אדוני, כולם בחכמה עשית. מלאה הארץ קניינך. זה הים גדול ורחב ידיים, שם רמס ואין מספר. חיות קטנות עם גדולות. שם אוניות יהלכון, לוויתן זה יצרת לשחק בו. כולם אליך יסברון, לתת אוכלם בעיטו. תיתן להם ילכתון, תפתח ידך יסבעון טוב. תסתיר פניך יבהלון, תוסף רוחם יגבעון, ואל עפרם ישובון. תשלח רוחך יבראון ותחדש פני אדמה. יהי כבוד אדוני לעולם, ישמח אדוני במעשיו, המביט לארץ ותרעד, ייגע בהרים ויאשנו. אשיר על אדוני בחיי, אזמרה לאלוהי בעודי, יערב עליו שיחי, אנוכי אשמח באדוני. ייתמו חטאים מן הארץ, ורשעים עוד אינם. ברכי נפשי את אדוני. הללויה.